Коли ж я це роблю ради яких-небудь приватних інтересів, то нехай поб'є мене душею і тілом Бог, а в тройці святі єдині, і безневинно понесені муки Христові. Тяжко припустити, щоб Мазепа фальшивив, будучи ревним християнином, котрий стояв на порозі смерті. Мотиви вчинку Мазепи, отже, зрозумілі. Історії залишається тільки здогадуватись, на якій стадії, коли саме дійшов до них гетьман. Зрештою, історію такі питання цікавлять менше. Вони виходять зі сфери її зацікавлень і переходять вже в сферу здогадок. Шведсько-український союз був укладений 1708 року. Повний текст того договору досі невідомий, однак головні пункти його знаємо обидві сторони зобов'язувалися не укладати сепаратного договору, а шведський король брав на себе обов'язки боронити Україну і допомагати їй визволитися від Москви. Це мусив реально перешкодити сам Петро, якби повірив доносові генерального писаря Кочубе та полтавського полковника Іскри у 1708 році. Дослідники по-різному намагаються пояснити причини того доносу, як і те, чому Петро наказав стратити доносчиків. Василь Кочубей, поза сумнівом, був людиною, втаємниченою в справи гетьмана. 27 пунктів доносу свідчать про його добру обізнаність з ними. Кочубей був одним із тих, хто привів Мазепу до влади. Правда, в 1704 році обидва розсварилися через дочку Кочубея, мотрю, з якою своєю похресницею Мазепа хотів одружитися. З одруженням нічого не вийшло. Потім вони помирились, і гетьман, очевидно, не крився перед Кочубеєм зі своїми планами. Твердять, що ініціатором написання доносу була дружина Кочубея Любов Федорівна, якій забаглись бути гетьманшою, а точніше, гетьманом, бо мала свого чоловіка за нездатного до цієї справи. Поведінка Кочубея багатьом видалася дивною на слідстві він зрікся, написаного їй признався, що оббрехав Мазепу. Прекрасно знав. На що йде і нараз зречення? Чому? Були нестарпними тортури? Чи може у тих страшних муках відчув біль всієї України, що волала спасіння від царя, а тому зрікся своїх показань, відкривши тим самим дорогу Мазепі, який це спасіння міг принести? Історія про це мовчить. Неправдоподібним видається, щоб Петро не повірив до носу. Принаймні, з таких доносів черпав інформацію і на ній будував свою політику. Не міг він не бачити, що його ставленням до України обурені всі, від посполитих до старшини. Багато дослідників вважає, Петров чинив мудро. Дав би знати, що не повірив Кочебеєві та Іскрі. Зрештою, нічого іншого йому не лишалося. Піти з військом на Україну і розбити Мазепу не міг, бо могли цим скористатись шведи і піти на Москву. Кочебеє та Іскру відправлено до Мазепи і влітку 1708 року біля Києва страчено. Відтоді між царем і Мазепою починається хитра гра. Петро Кличе гетьмана до себе на розмову, а Мазепа передає, що неймовірно заклопотане, що хворий і прибути не може. Карл XII вирішив іти на Москву через Литву, щоб бути ближче до шведських провінцій на східному березі Балтійського моря, звідки міг дістати допомогу. Аналізуючи цей похід, деякі історики схилялися до думки, що шведський король, хоч і був блискучим воїном, стратегічного мислення не мав, що його воєнні виправи були звичайною авантюрою, яка призвела до втрати Швецією наймогутнішої в Європі армії, а для самої країни мала фатальні наслідки. Однак ретельніший аналіз показує інше. Кожен похід та бій був добре розроблений, а в катастрофі, яка сталася, вирішальну роль відіграли обставини, а ще більше випадковості, яких не може передбачати навіть геній За шість місяців шведська армія пройшла 900 кілометрів І на початку березня 1708 року стала неподалік вільна Над віслою стояла царська армія, яку Карл XII, обійшовши з правого флангу, примусив відступити Далі шведи рушили на Мінськ, викликавши з Курляндії на допомогу 12-тисячний корпус генерала Левенгауфта Сам Карл XII мав 38 тисяч воїнів. Всі думали, що шведський король поведе армію через Смоленськ на Москву. Розбивши царську армію колого Головчина, Карл XII зайняв Могилів і вийшов до Дніпра. На армію Левенгалпта він чекав там цілий місяць і, не діждавшись, рушив далі. Московська армія, відступаючи, спустошувала на своєму шляху все. Карл XII, зважаючи на обстановку і ощаджуючи сили, та кілометрах від Смоленська різко змінює свої плани і повертає на Україну, щоб обійти головні ворожі сили з правого флангу і вийти на Москву через Сіверщину, Брянськ та Калугу. Та цього плану не судилося здійснитись. Царська армія оточила генерала Левенгалфта, що поспішав з допомогою Основої і розгромила його біля села Лісного в Білорусі. Було втрачено весь обоз та артилерію, а вийти з оточення генералові вдалося тільки з половиною вояків. Петро назвав Бібіля лісного матір'ю Полтавської битви і гучно відзначив цю важливу перемогу. Відтоді фортуна відвернулася від шведів. Висланий наперед для здобуття стратегічних пунктів сіверщини загін генерала Лягенкрона збився з дороги. Московська армія посувалася паралельно до армії Карла XII на схід від неї і захоплювала всі важливіші пункти, які мав зайняти генерал Лягенкрон. Армія Карла XII заставала тільки руїни. Наближалася жорстока зима. Продовольства у шведів не було. Карл XII вирішив зимувати на Україні. Мусив йти швидко, щоб його не випередив Петро. Мазепа не хотів, і це зрозуміло, щоб Україна стала театром воєнних дій. Якби події розгорнулися поза її межами, і Москва була б розгромлена, тоді, маючи союз зі шведами, Мазепа легко прогнав би московську залогу. Справа складалося тим, що про домовлені зі шведами народ нічого не знав. План тримався в глибокій таємниці. Аби донести цей план до народу, потрібні були час та добра агітація, а події розвивалися блискавично та всюди стояло московське військо. А більше того, коли заблуканий полк генерала Лягенкрона вступив на територію Стародубського полку, тамтешній полковник Скоропадський, не знаючи, що робити, хоч і був таємничений у плани Мазепи вступив у бій проти шведів Вістка про похід Карла XII на Україну налякала Мазепу Він розцінив цей крок шведського короля як неправильний і фатальний бо знав, що відразу за Карлом XII на територію України вступить царська армія Так і сталося Мазепі не лишалось нічого іншого як піти на допомогу шведам Коли до